Evrei 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făcăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, că și nouă s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fusese reisprăvite încă de la întemeier lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui și este zis iarăși nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceea cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea, din picina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi, astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasului. Nu vă împietreți inimile, și dacă le-ar fi dat Iosua o dihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea doaltă zi. Rămâne dar o dihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrurile sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cade în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrânde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțierile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturia noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciurile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, Ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.